Bai, azkenik, erdibideko erabaki hartu dudalak ostalari ekin bildu eta gero. Salmartzial egunean, oztatuak irekial izango dituzte, goizez eta hartxalez ere, normalean udal ordenantzek agintzen dituzten oiko ordu tegietan, baina salbuespen batzuk ere adostu dituzte. Udalak jakitera manduenez, alarde parekideak bere ibiluidea bukatu arte, salmartzial eta kale nagusiko oztatuek ezingo dute kalera begirako barrateik zerbitzatu eta lehiuak itxitak mantendu barko dituzte. Bien bitartean, establezimenduaren barruan zerbitzatu halko dute, baina bezeroek ezingo dute kontsumizua ostatutik atera. Hori kontrolatzeko, ostalariek udaltzainguaren laguntza jasuko dutela iragarri du udalak.